بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة الله عظيلا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ qalqə minhə zəvcəhə və bəthə minhə rəjələn kəthərə və nisəəə və attəqu alləhə alləzī təsəəlunə bihə vəl-arhəm inə alləhə kənə aləykum Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib, yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin. Həqiqətən Allah سيزر <تصفيق> نزارت يدير وات اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوباً كبيراً Yetimlərin mallarını özlərinə verin və yaxşını pis ilə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınızla birlikdə yemeyin. Şübhəsiz ki, bu, böyük günahdır.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 Fə-in xiftum əllə tə'dilu, fə-vəxidətən əvmə mələkət əymənukum, zəlikə ədnə əllə tə'uulu. Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənir. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa və at-nisa sadqatuhum nihla fa in tibna lakum an şey'in minhu nafsan fakuluhu Onda onlardan biri ilə və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu, haqsızlıq etməməyə daha yaxındır. Qadınlara öz mehirlərini könül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar öz xoşları ilə bundan sizə bir pay versələr, onu nuşucanlıqla və halallıqla yeyin. O la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan Dolanışığınız üçün Allahın sizə vasitə etdiyi mallarınızı ağılsızlara verməyin. Onlara o maldan yedirdib geyindirin və onlara yaxşı nəsiyyətlər verin. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُنْ نِكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Fəizə dəfətum iləhim əmwələhum faşhədu aləhim və kəfə billahi hasiba Yetimlər yetkinlik yaşına çatdıqda onları imtahana çəkin. Əgər onların yetkinliyə çatdıqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Onlar böyüyüb mallarını məndən alacaqlar deyə o malı israfçılıqla, tələm-tələsi yemeyin. Varlı olan nəfsini saxlasın. Yoxsul olan isə o maldan insafla yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqqı hesab çəkməyə Allah yetər. Lirrijalinasibum mimma tarakal validan wal aqrabun wal nisa'inasibum mimma tarakal validan wal aqrabun Vallinnisə inasbunmimətaraəl əidəniöl əqorabu nəmi mə qaləmin hu əvətur Nasibə məfruub Valəyinlərin və yaxın qohumların qoyub getdiiləri maldan kişilərə pay düşür. Valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan qadınlara da pay düşür. Bu mal istər az olsun, istərsə də çox. Onlar üçün müəyyən edilmiş bir paydır. وإذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولا Eğer bölgü vaxtı orada qohumlar, yetimlər və kasıblar iştirak edərlərsə onlara o maldan bir şey verin. Özlərinə də hoş söz deyin. Və yəxşəlləz-zəlin ləu tərəkū min xəlfihim zürriyyatan ḍiʿāfan xāfū ʿalayhim fəliyyattaqullāh fəliyyattaqullāh özlərindən sonra zəif övladlar qoyub gedəcəkləri təqdirdə Onlardan ötürü qorxan kəslər, yetimlərdən ötürü də qorxsunlar. Qoy onlar, Allahdan qorxsunlar və doğru söz söylesinlər. İnnəl-ləzīnə yəkulunə əmvələl yətəmə zulmən, innəmə yəkulunə fī butunihim nəra. İnnə mə yəklun fi butunhim naron Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar və onlar yandırıb yaxan oda girəcəklər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 مِن بَعِ وَصةِ يُصبِهَا أَدَين أَبَأُكُمْ وَأَبَنَا أُكُم لا تَدُرونَ أَّهُم أَقَبُ لَكُمْ نَفْحى فَربَةَم مِنَ اللَّ İnna Allaha kana alimen Allah övladlarını haqqında sizə belə tövsiyə edir. Kiya iki qadının payı qədər pay düşür. Əgər övladların hamısı ikidən artıq sayda qadındılarsa, vəfat edənin qoyub getdiyi malın üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər təkcə bir qadındırsa, mirasın yarısı ona çatır. Əgər ölənin övladı varsa, onun valideynlərinin hər birinə qoyub getdiyi malının altıda bir hissəsi çatır. Əgər onun övladı yoxdursa, varisi də ancaq Valideynləridir isə, onun anasına mirasının üçdə bir hissəsi düşür. Əgər ölənin qardaşları varsa, onun anasına mirasının altıda bir hissəsi düşür. Bu bölgü ölənin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən də övladlarınızdan hansının fayda baxımından sizə daha yaxın olduğunu siz bilmirsiniz. Bunlar Allah tərəfindən buyurulmuş fərz əməllərdir. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. Və <Sessizlik> ləkum niṣfu mā təraka azwājukum illam yakullahunna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 min ba'di wasiyatin yusa biha aw Allah wallahu alim halim ayir vefat etmiş zövclərinizin övladı yoktursa, onların vasiyyəti yerine getirildikdən, və ya borcu ödənildikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Yox, əgər onların övladı varsa, onda qoyub getdiklərinin dörtdə bir hissəsi sizindir. Əgər sizin övladınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənildikdən sonra qoyub getdiyiniz malın dörtdə bir hissəsi Zövcələrinizə çatır. Yox, əgər övladınız varsa, onda qoyub getdiyiniz malın 8 səkizdə bir hissəsi olara çatır. Əgər vəfat etmiş kişinin və ya qadının valideyni və övladı yoxdursa, eyni anadan bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onda onların hər birinə mirasın 6 altıda bir hissəsi düşür. Əgər onlar sayca bundan artıq olsalar, mirasın üçdə birinə şəriqdilər. Bu bölgü və zərər yetirməmək şərti ilə vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra aparılır. Bular Allah tərəfindən bir tövsiyədir. Allah biləndir. عالمٌ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها العظيم Bular Allahın qoyduğu hüdudlardır. Kim Allaha və onun elçisinə itayət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edər. Bu, böyük uğurdur. Waməyiyaxsə hə var suulə huətə addda hudu dəhu Yuduxihunə ran, Yudi xilhunəran qalidə fi həəə huə Allaha ve onun elçsinə ası olup, onun hüdudlarını aşarsa. Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Vəlləti yəətiyinəl fəhişətə min nisəəiküm, fəstəşhidu aləyinə ərbəətən minkum. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا زinaçarlıq edən qadınlarınıza qarşı özünüzdən dört şahit çağırin Əgər onlar şahidlik etsələr, o qadınları ölüm onların həyatına son qoyana dək və yaxud Allah onlar üçün bir yol açana dək evlərindən bayıra buraxmayın. Valləzani <Sessizlik> yatiyanha minkum Fə-İn təbə və əsləxə fə-ə'ribu ənhüma İnnə Allahə kənə təvvəbən rəhimən Aranızda belə yaramaz iş tutanların hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tövbə edib əməllərini islah etsələr, onlardan əl çəkin. Həqiqətən Allah, tövbələri qəbul edəndir rəhəmlidir innəmə tövbə tə Allahi lillezinin ya'malunə sū'əbi cahalətin thumma yətəbun thumma yətəbun min qəribin fa Və kənəllahu alimən Allah ancaq o kəslərin tövbələrini qəbul edir ki onlar avamlıqları üzündən pis iş gördükdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqatan Allah biləndir, müdrikdir. وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman, mən indi tövbə etdim deyənlərin də kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq.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 واعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان يكون خيرا فعيسا ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Ey iman gətirərlər! Qadınlara zorla varit çıxmaq sizə halal deyildir. Qadınlar açıq-aşkar yaramaz bir iş görməyincə, onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş rəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, Ola bilsin ki qoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. Wa in a'adtum mustabdala zawjin ma Əgər bir arvadın yerinə Başqa bir arvad almaq istəsəniz Onlardan birinə yığın-yığın Mal vermiş olsanız belə Heç bir şey geri almayın Məyər verdiyinizi Böhdan atmaq Və açıq aşkar günah işlətməkləmi geri alacaqsınız. O kayfata xuzunuhu və qad afdoba'bukum ila Onun necə geri ala bilərsiniz ki, siz bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar da sizdən möhkəm əhd peyman almışdılar. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت keçənlər istisna olmaqla Bundan sonra atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Həqiqətən bu, iyrənç və qəzəb doğuran bir əməl və murdar bir yoldur. أُرِّْمَعَلَْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتكُم وَعََّ تُكُم وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُمُ الَّاتِي أَضَعْنَكُ وَأَخَواتُكُم مِنَ الضاع وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ورَبَائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş qızları, bacı qızları, sizi əmizdirən süt analarınız, süt bacılarınız, arvadlarınızın anaları, yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan ögəy qızları, Yox, əgər o qadınlarla yaxınlıq etməmişsinizsə, onda bu ögəy qızlarınızla evlənməyiniz sizə günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq haram edildi. Olub keçənlər isə artıq keçmişdir. Həqiqətən Allah Bağışlayandır, rehmlidir. Vəlmuhsanət minən nisəi illə mə melekət eymənukum kitabə Allahi aleykum.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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪يمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يضَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَك۪يمًا Sahib olduğunuz cariyeler istisna olmaqla, ərli kadınları almaq da sizə haram edildi. Allah'ın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqaları ilə, öz malınızla, niqah etməklə, zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Evləndiyiniz qadınlardan zöv aldığınıza görə onlara vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Bu mehir müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz həqiqətən allah biləndir müdrikdir və men ləm yəstətə minkum təulən əyənkəl muhsanətül mu'minətə fəmin mə maləkat əymanukum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 Və ən təsbiru xayrun ləkum və Allahu Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin kənizlərdən alsın. Allah sizin imanınıza daha yaxşı bələtdir. Siz bir-birinizdənsiniz. Bu kənizlər namusunu qoruyan, zinakarlıq etməyən və aşına saxlamayan qadınlardırsa, onlarla sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehirlərini şəriyyətə müvafiq qaydada verin. Əgər ərək etdikdən sonra zina etsələr, onlara azad qadınlara verilən cəzanın yarısı tətbiq edilər. Kənizlərlə evlənmək, sıxıntıya düşməkdən və ya zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Amma səbirli olsanız, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yuridullah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanalladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimun Allah sizə şəriət hökmlərini bəyan etmək, sizi özünüzdən əvvəlkilərin yollarına yönətmək, və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah biləndir, müdrikdir. Allah ürəyinizdə Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda, ehtiraslara qapılanlar Sizi haqqdan uzaqlaşmağa yönəldəllər. Yuridullahü an yukhaffifa ankum və Allah sizin üçün şəriət hökümlərini yüngülləşdirmək istəyir. Çünki insan zəif yaradılmışdır.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 İNNƏLLAHƏ KƏNƏ BİKUM RAHİYMƏ Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparlan ticarət istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yemeyin və bir-birinizi məhv etməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Və mən yəfəl zəlikə ədvanən və zulmən fəsəufə nuslihi nəra və kənə zəlikə aləllahi Kim bu əməlləri düşmənçilik və zülm etməklə yerinə yetirərsə, biz onu odda yandıracıyıq. Bu da Allah üçün asandır. İn İzlədiyiniz üçün təqtənibu kəbə irəmətun həvnə ənhü, nükəffir ənkum səyyətikum, nükəffir ənkum səyyətikum və nudxilkum mudxalən Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin təksirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə cənnətə daxil edərik. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْ رِجَالِ نَصِيبٌ مِّنْ مَكْتَسَبٌ وَلِلْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِّنْ مَكْتَسَبٌ Və səalullaha min bi kulli şeyin Allahım, birinizi digərinizdən üstün etdiyi şeyə tamah salmayın. Kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz nəsibi vardır. Allahdan Onun lütfunu diləyin. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Və likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alvalidani wal aqrabu wal ladhina aqdat İnnəllâhə kənə alə kulli şeyin şəhidə Hər kəs üçün valideynlərin və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan öz paylarını alacaq varislər təyin etdik. Siz də əhd bağladığınız kəslərin də paylarını özlərinə verin. Həqiqətən, Allah hər şeyə şahiddir Erricalu qawamuna alannisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wibima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidatun lilghaybi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 Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə kişilər qadınlar üzərində himayəçidirlər. Əməli salih qadınlar Allaha itayət edər və qorunması lazım gələn şeyləri Allahın himayəsi sayəsində qoruyub saxlayarlar. Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsiyyət edin. Yataqda onları tərk edin və onları döyün. Əgər sizə itayət etsələr, onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həqiqətən Allah ucadır, böyüktür. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا İnna Allaha kana aliman khabira. Əgər ərarvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndərin. Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Haqiqatan Allah biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Və ibadət edin Allahın və ona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 Allaha ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoş buyun. Valideynlərə, qohum əqrabiyə, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Əlləzin yebxalun və yəmrunən nəs bil buxlu və yiktumun mə atəhumulləh min fəzli və muhinə. O kəslər ki xəssisli edir Və insanları da xəsisliyə sövq etdirir. Allahın öz lütfündən onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. Vəl-ləzənə yunfiqunə əmvələhum rəaən nəsi vələ yü'minunə billəhi bil yəvmi il وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədi ilə xərcləyir. Allah'a və ahiret gününe inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necədə pis yoldaşdı o. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ ALLAHA VƏ AHİRET GÜNÜNƏ iman GƏTİRİB Allahın OLARA VERDİYİ RUZİDƏN ONUN YOLUNDA XƏRCLƏSƏYDİLƏR Nə itirərdilər. Allah onların hər bir işini bilir. İnnal-laha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatin yud'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran Həqiqətən Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər qulun gördüyü iş yaxşı əməl olarsa, Allah bunu artırar və öz tərəfindən böyük mükafat verər. Fə kulli ummetin bəşhidin və jə'nə bika aləha Biz hər ümmətdən bir şahit gətirəcəyimiz və seni de onlara şahit gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Yauma idhin yadda lzinin kəfəru və asər resulə lə tusəbəhimul ərdə lə tusəbəhimul ərdə və la yəktumuna şüfrədi peyğəmbərə asi olanlar o gün yerin altına girməyi arzu edəcəklər. Onlar heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməyəcəklər. Ya ayyuhal-lezina amanu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 أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا Aw la mashtum min nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahoo biwujuhikum wa Ey iman getirenler sərhoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda olan müsafirlər istisna olmaqla. Qüsli dənə dək namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmişsinizsə, Su tapmasanız təmiz torpaqla təyemmüm edin. Üzünüzə və əllərinizə sürtün. Həqiqətən Allah əhvedəndir, bağışlayandır. Əlm tərə iləzinin utun nisibam min el kitab yəştrun zlalə və yridun Kitabtan özlərina pay verilmiş kəsleri görmürsənmi ki onlar azğınlığı satın alıblar və sizi də doğru yoldan azdırmaq istəyirlər Vallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyun wa kafa Allah sizin düşmənlərinizi daha yaxşı tanıyır. Himayəçi olaraq Allah kifayət edər. Yardımçı olaraq Allah yetər.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 <Sið> Vəlâu ennehum qalu semi'na və ata'na və esma'u və nzurna lakan khayran lahum və aqwama və lakin la'anahumullah və lakin la'anahumullah bi kufrin fela yu'minun illa bəziləri kəlmələrin yerini dəyişdirir dillərini əyərək və dinə tənə vuraraq, eşitdik və asi olduq, eşidilməyəni eşit, bizə qayğı göstər, deyirlər. Əgər onlar eşitdik və itayət etdik, eşit, bizə nəzər yetir desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli və daha doğru olardı Lakin Allah küfürlərinə görə onları ləəmətlədi. Onlar olduqca az inanırlar. Yəyyüha alləziyna əutu utul kitəbə əminu bimə nəzzəlnə musaddiqən lima məəküm min qabli ən nətmisə vücuhən fə nəruddəhə. Fə nə rüddəhə alə ədbərihə əvnə l'anəhum kəmə l'annə əshəbə səbt və kəna əmrullāhi məf'ulə Ey verilmişlər! Üzləri sıyırıb dümdüz edərək arxalarına çevirməmişdən yaxud şənbə əhlini lənətlədiyimiz kimi onları da lənətləməmişdən öncə yanınızda olanı təsdiqləyici kimi nazil etdiyimizə iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Wa ki Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa daha kiçik günahları isə istediği kimsiyə bağışlayar. Allah'a şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur. Əlm <Sessizlik> Özlərini öyənləri görmürsənmi? Xeyr. Allah istədiyini tərifleyər və olaraq xurma çərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz. O, necə yəftərûn alallahi lkizbə və kifə bihi isman mubinə. Bax, də Allah'a qarşı yalan uydururlar. Bu açıq-aşkar günah sayılmaq üçün kifayət edər. Əlm tara iləzinin utuna siban min elkitabi yu'minun biljibti vattahutu və, və yəqulun وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədim mi? Özləri ciptə və tağuta inanmaqla yanaşı hələ bir kafirlər üçün də bunlar müminlərdən daha doğru yoldadılar deyirlər. O laikel Allah falan tecide lehu nasira Olar Allahın lənətlədiyi kəslərdir Allah kimi lənətliyərsə ona heç bir yardımçı tappassa Əm ləhüm minəl mülki fə əizəllə yüqtunən nəsə nəqirə Yoxsa hökümranlıqdan onların bir payı vardır. El olsaydı onlar insanlara xurma çərdəyinin bir qırıntısını belə verməzlər. Əm yəhsudunən nəsə alə mə ətəahumullāhu min fədlih fəqəd ətəyna əl-iibarəhiməl-kitəbə vəl-hikmətə və, əl və ətəynahum mülkən əzîmə Yoxsa olar Allah'ın öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar. Biz İbrahim'in nəsilinə də kitab və hikmət bəxş etmiş və onlara böyük bir səltənət vermişdik. Fəminhum mən əmənə bihi və minhum mən səddə anhi və kəfə Onlardan kimi mühəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan üç çevirdi. Yandırıb yaxan od kimi cəhənnəm onlara bəstir. İnnəl-ləzinə kəfəru bi-əyətina səwfə nuslihim <Sessizlik> nəraq. Səufə uslihim nəğaan qulləmənəicət juduhum bəddəlməhum culudən qranəliyədu qul aadəb İ Allahəə nəziizən həkimən. Şübhəsiz ki ayələrmimizi inkar edənləri odda yandırracıyı. Hər dəfə onların dərləri yandıqca, əzabı daim datsınlar deyə, biz o dərləri başqa dərlərlə əbəz edəcəyik. Həqiqətən Allah qüdrəflidir, Müdrikdir. Və alləzina əmənun və amilu s-salihəti <Sessizlik> sənudxiluhum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 İman gətirib salih əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan, içində əbədi məskunlaşacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Onlar üçün orada pak zövkələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik.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 Həqiqətən, Allah sizə əmanətləri sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökum verərkən, ədalətlə hökum verməyinizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd nəsiyyət necə də gözəldir. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir.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 Zəlikə xayrun və əhsənu təuilə Ey iman gətirənlər! Allaha və elçisinə itayət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə şəriyyətə uyğun şəkildə itayət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allah'a və onun elçisine müraciət edin. Bu sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. Əlm terailəzinin yezamun enhum amanu bima unzila ileyke vema unzil min Yuriduna an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dalalan nazil edilene və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmədin mi? Onlar mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etmək istəyirlər. Halbuki onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa salmaq istəyir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا Onlara Allahın nazil etdiyinə və elçisine tərəf gəlin de, münafiqlərin səndən nifrətlə üst çevirdiklərini görürsən,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 Öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə, onlara müsibət üzverdikdən sonra sənin yanına gəlib, biz ancaq yaxşılıq etmək və mübahisə edənləri barışdırmaq istədik deyə Allaha and işdikdə, onların halı necə olacaq? Wa wa Olar o çəslərd ki, Allah onların qəlblərində olanı bilir. Elə onlardan üz döndər, onlara övüd nəsiyyət ver və özləri barədə onlara təsir göstərə biləcək söz söylə. Və mə ərsəlnə min rəsulin <Sessizlik> illə liyutağa bi iznilləh, və ləu ənnəhum Fəstəqfərulləh Cəəuqə fəstəqfərulləhə Vəstəqfərə ləhumur rəsulü Ləvəcədülləhə təvvəbər rəhīmə Biz her bir elçini Allahın izniyle ona məhz itayət edilsin diye gönderdik. Eğer onlar özlerine zülməttikleri zaman Sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləseydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləseydir. Əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və rəhəmli olduğunu görərdilər. Fələ və rabbikə <Sessizlik> lə yü'minunə həttə yühaqkimukə fīmə şəcərə beynəhum thümbə lə yəciduq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 Ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alul ma yu'adhun bihi lakana khayran lahum, lakana khayran lahum Eğer biz olara aranızdaki günahkarları öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye buyurmuş olsaydı İçərlərindən çox azı bunu yerinə yetirərdir. Əgər onlar özlərinə verilən öyüd nəsiyyətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı. <Sessizlik> Onda biz də onlara öz tərəfimizdən böyük bir mükafat verər. Və Ve onları doğru yola yönəldərdik. O, məni itə bilməz, Allah və Rəsulə itaət edənlər, Allahın lütf كَّين أَم اللههُ عَلَهbiين وَddiqين وَ الصali وَسunaألَك fi q Allah və onun elçisə itayət edənlər. Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sid gürəkdən inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardı. Və <gülüyor> ləkel fəzlu minəllah və kəfə Bu lütf Allah'tandır. Bilən olaraq Allah kifayət edər. Ya ey menə belə olanlar, öz müdafiənizi götürün, ya gecəyə qaçın, ya iman gətirənlər, ehtiyatınızı əldən verməyin düşmənə qarşı ya bölüklərlə ya da hamınız birgə çıxın. O inne minkum lamen layubt an in asabatkum musibah qal qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'hum İçərinizdə elələri də var ki Cihada çıxdıqda özlərini yubandırar və sizə bir müsübət üz vermiş olduqda, Allah mənə mərhəmət göstərdi ki, mən onlarla birlikdə belaya düçar olmadım, deyər. <Sessizlik> La yaqulan annaka allam takun baynakum wa baynahu mawaddat yanaytanikun tumahum yanaytanikun tumahum fa afuza fawzan azima Eğer Allah'tan size bir lütf yetişerse onda guya sizinlə onun arasında heç vakit bağlılığı olmamış kimi Şaşməə olannan birlikdə olub Böyük bir uğur qana edim diər.əyuqatil qoy dünya həyatını atıp. Axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşub öldürülərsə və ya qalib gələrsə biz ona böyük bir mükafat verəcəyik.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 وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا Sizə nə olub ki, Allah yolunda və ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxar, bizə öz tərəfindən bir himayəçi təyin et. Bize öz tarafından bir yardımcı tayin et diyen zayıf kişiler, kadınlar ve uşaklar uğrunda vuruşmursunuz. Ellezine amenu yukatilun fi sabilillah وَلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ Allah yolunda Kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir.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 Məyər sən özlərinə müharibədən əl çəkin, namaz qılın və zəkat verin deyilən kəsləri görmədin mi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə, içərlərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi və ya daha artıq qorxu ilə insanlardan qorxdular və, ey Rəbbimiz, vuruşmağı nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizə yaxın vaxta dək, möhlət verəydin, dedilər. Eki, dünyanın ləzzəti azdır. Müttəqilər üçün isə axirət daha xeydlədi. Sizə xurma çərdəyindəki lif qədər belə haqsızlıq edilməz. Əynə mə təkunu yüdrikkumul məvtu və ləv kuntum fəy burucim müşəyyədəh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 Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haklayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. onlara bir yakşılıq üzverdikdə, bu Allahdandır dəyər. Bir pislik üzverdikdə, bu sənləndir dəyərlər. De ki, hamısı Allah'tandır. Bu adamlara ne olub ki az kala söz anlamırlar. Mə əsâbəkə min həsənətin fə minəllləh Və mə əsâbəkə min, min seyyətin Və orsalnakal lin nasi rasulaw wakafa billahi shahida Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır. Sənin başına gələn bəla isə sənin özündəndir. Biz səni insanlara elçi göndərdik. Şahid olaraq Allah kifayət edər. Mən yuti'ir rəsulə fəqəd ətağ Allah və mən təvəllə fəmə ərsəlməkə aləyhim həfizə Kim Peyğəmbərə itəyət edərsə, Allaha itəyət etmiş olar. Kim üç çevirərsə. Şey bil ki, biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Oyəqulūna tā'atun faizā barazū min 'indika bayatā'ifatan minhum ghayra allazī taqūl wallāhu yaktubū mā yabītūn fa'irid 'anhum wa tawakkal 'alallāh Və kəfə billahi Onlar itayət edirik deyirlər Sənin yanından çıxıb getdikdə isə Onların bir qismi gecələr bir yerə yığışıb Sənin dediyinin əksinə tədbir görürlər Allah onların gecələr nə tədbir gördüklərini yazır Onlardan üz döndər Və Allaha təbəkkül et qoruyan olaraq Allah yetər. Əfələ yətedəbburunəl Qur'an vəlâu kənə min indəğəyrillahi ləvəcədu fihə ihtilafən kəsîran. Məğer onlar Qur'an barəsində Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. və izə caəhum əmrün minəl əmni əl xov fi əzaəu bihi vələu radduhu ilər rusuli və ilə ulil əmr وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا اتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا Onlara əminəmanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nüfus sahiblərinə çatdırsaydılar, içərlərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər. Əgər sizə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə az bir qisminiz istisna olmaqla hamınız şeytana uyardız. فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ Əsəlləhu ən yəkuffə bəsən ləzənə kəfəru Və Allahu əşəddü bəsən və əşəddü tənkilə Sən Allah yolunda vuruş Sən ancaq özünə cavab deysən Möminləri də döyüşə təşviq et Ola bilsin ki, Allah kafirlərin qüvvəsinin qarşısını alsın Allahın qüvvəsi daha çox, cəzası daha şiddətlidir. Mən yəşfəh şəfəətən xəsənətən yəkulləhu nəzibun minhə və mən yəşfəh şəfəətən səyyətən yəkulləhu kiflun minhə Və kənə Allahü kulli şeyin müqitə Kim yaxşı bir işə vasitəçilik etsə, ona bunun sababından bir pay düşər. Kim də pis bir işə vasitəçilik etsə, ona da onun günahından bir pay düşər. Allah hər şeyi qoruyandır. وإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا Biri sizinle selamlaştığı zaman siz onun salamını daha böyük ehtiramla alın veya verilen salamı olduğu kimi qaytarır. Həqiqətən Allah hər şeyin haqq hesabını çəkəndir. Allahu la ilaha illa hu la yajma'unnakum ila yawmil qiyamati la rayba asdaq Allahi haditha. Özündən başqa məbud olmayan Allah, baş verəcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günü sizi mütləq bir yerə toplayacaqdır. Verdiyi xəbərdə Allahdan daha doğru söyləyən kim ola bilər? Mə və mələkum fil munafiqin fətəyin vallahu ərkesuhum bimə kesbū Ətüridûnə ən təhdû mən Allah Və mən yudlilillâhu fələn təcidə ləhu Sizə nə oldu ki, münafiqlər barəsində iki dəstəyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərə görə geriyə qaytarmışdır. Siz Allahın azdırdığı kimsəni Doğru yola yönətmək mi istəyirsiniz? Allahın azdırdığı kimsə üçün heç bir yol tapabilməzsən. Vəddûləv tekfurunə kemə kefərəu fə tekununə sevəə fələ təttəkhizu minhüm evliyəə həttə yuhəciru fəy səbīlilləh فَاِنْ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Onlar özləri küfr etdikləri kimi, sizin də küfr edib onlarla eyni olmanızı istəyərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üst çevirsələr, onları harada görsəz, tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun. İllə alləzine yasilun ilə qawmim beynəkum və beynəhum mifəqun əvcəəukum hasırat suduruhum ən yüqatilukum əv yüqatilu qawməhum Olə uşə Allahu lə səə pahum əy qum fələ qaataəlu qum, fəiniix təzəlu qum fələm yuqaatilu qum va əlqau iləy qumussələmə fəmə cə Allah lə qum Ancaq sizinlə aralarında müqavilə olan bir camata qoşlanlar, ya da sizinle və ya öd cəmaati ilə vuruşacaqlarından köksləri sıxıldığı üçün sizin yanınıza gələn kimsələr istisnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizə qarşı qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilsələr, sizinlə vuruşmasalar və sizə sülh təklif etsələr, Allah sizə Olara karşı vuruşmanıza yol vermez. Sətəcidūnə əkhərinə yüridūnə en yə'menūkum və yə'menū qawmahum kulləmə rüddü iləl fitnəti ürkisū fiyyə. Fəinləm yə'təzilūkum və yülqü ileykümus seleme və yəkuffu. وَيَكُفُّو اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cemaətindən arxayın olmaq istəyirlər. Onlar hər dəfə Fitnəyə qaytarıldıqda, gözü yumulu ona qoşularlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilməsələr, sizə sülh təklif etməsələr və sizdən əl çəkməsələr, onlara harada rast gəlsəniz, tutub öldürün. Biz onlara qarşı sizə açıq-aydın dəlil verdik. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة.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 Fəmən ləm yecəd fə sıyam şəhrəyn mutetəbəyn təubəm minəllə və kənəlləhu həkimə Xəta istisna olmaqla heç bir möminə başqa bir möminə öldürmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir möminə öldürərsə Bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qan bahası verməlidir. Onların sədəqə verməsi isə istisnadır. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cəmaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir.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 Bunları etməyə imkan tapa bilməyən kəs, Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün iki ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah biləndir, müdriqdir. وَمَي يَقُتُ الْمُؤمِنَم مُتَعَِّدَ فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا فَجَزَاء أُهُ جَهَنَّ فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَ və qadibə Allahu aləyhi və Hər kəs qəstən bir mömini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar.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 Qəzəlikə kuntum min qəblü fəmənnəlləhu aləykum fətəbəyyənu İnnəlləhə kənə bimə tə'məlunə qabirə Ey iman gətirənlər! Allah yolunda döyüşə çıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə dünya həyatının fani mənfəətinə can ataraq, sən mömin deyilsən demeyin. Allah yanımda çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz. Allah sizə mərhəmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin. Şübhəsiz ki, Allah ما اتتيكمن خبردارد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين وكل لو وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما üzürlüler istisna olmaqla evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənler eyni olmazlar Allah öz malları və canları ilə cihad edənləri evdə oturanlardan dərəcə etibari ilə üstün etdi. Allah onların hamısına ən gözəl neymət vəd etmişdir. Allah mücahidləri evdə oturanlardan böyük bir mükafatla üstün etmişdir. Dərəcətin min huvə məğfirətən və rəhmət و كان الله غفورا رحيما onun tərəfindən möminlərə nəsib olan dərəcələr bağışlanma və mərhəmətdir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir.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 Qalun əlm təkun ardulllahi vasi'atan fetəhəcəru fiha faulaikə məqvahum cehənnəmə vəsəət məsîran Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara siz nə hal deyiz deyəcəklər. Onlar Biz yeryüzündə zəyif insanlar idik, deyəcəklər. Mələklər də onlara, məyər Allahın torpağı o qədər geniş deyildimi ki, siz orada hicrət ediniz, deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. İLLƏL MÜSTAZAAFİNE MİNƏL RİCALI VƏN well NİSAİ VƏL well VƏL VƏL VƏL VƏL VƏL DƏNİ LƏ YƏSTƏTIĞUNA HİYLƏTƏN VƏ LƏ YƏHTƏDƏUNA SƏBİİLƏ Ancaq zülmə qarşı çare tapmağa qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəif kişi, qadın və uşaqlar istisnadır. Fa ulaiika asallahu Ola bilsin ki Allah onları əhf etsin. Əqiqətən Allah əhf edəndir, bağışlayandır.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 Zümma yidrikehu'l-maut faqad waqa'a Allah. V kan Kim Allah üçün hicrət edərsə yer üzündə çoxlu sığınacaq və bolluq tapar. Kim Allah'a və onun elçisinə tərəf hicrət edərək evindən çıxdıqdan sonra da Ölüm onu haqlıyarsa onun mükafatını Allah verir. Allah bağışlayandır, rahimlidir. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْخِفْتُمْ اِنْ, اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا İnnəl kafirinə kanu ləkum əduvən mubinən. Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kafirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir.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 Təlləu aslihatakum və xudzu arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun. Silahlarını da özlərilə götürsünlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman birinci rükəti tamamlayana dək, o biri dəstə arxanızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstə gəlib, səninlə birlikdə namaz qılsın. Ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasınız, və onlar da bir həmlədə sizi məqlub etsinlər. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir, lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şübhəsiz ki, Allah kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا طمئننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نمazı bitirdikten sonra ayak üste olanda da Oturanda da, uzananda da Allahı yad edin. Təhlükə sizdən soğuşduqda isə, namazı lazımı qaydada qılın. Çünki namaz, möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. <Sessizlik> إقَوْم تَكُوا تَألَمونَ فَإِهُم يأَّمُون إِ تَكُوا تَألمونَ فَإَِّهُ يَألَمونَكَمَا تَألَمُون وَتَرْرجونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْجون وَكَانَ اللَّهُ عَليِيمًا حَكِيمَا Şafir qövmü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyüşdə əziyyət çəkirsinizsə, onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah biləndir, müdrikdir. İnna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litaḥkuma bayn an-nasi bima araka Allahu wa la takun lil-khā'ilīna khaṣīmā Həqiqətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki İnsanlar arasında Allahın sənə vəhb etdiyi ilə hökm verəsən. Odur ki, xainləri müdafiə edənlərdən olmam. Əstəğfirullah. İnnalllaha kana gəfuror Allahdan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır həmlədir. Və la cədil anil-lezinin xətanun anfusuhum. İnəllahu la yihibbu men xəyanət edənlərdən ötürü mübahisə etmə. Şübhəsiz ki, Allah xəyanət edən günahkarları sevməz. İstəhfuna minan-nasi və la istəhfuna minallahi və huve meahum və huve meahum izyubeyituna ma Onlar öz günahlarını insanlardan gizlədir Allahdan isə çəkinmirlər. Halbuki olar, Allahın razı qalmadığı sözləri gecələr xəlvətdə söylədikləri vaxt belə, o, onların yanında olur. Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Hə, <Sessizlik> əntum, onun haqqında həyatda dünyada, kim Allahın yanında müdafiə edəcək, qiyamət günündə kim onlara vəkil Bax, siz o kəslərsiniz ki, dünya hayatında onlardan ötürü mübahisə edirsiniz. Bəs qiyamət günü onlardan ötürü Allahla kim mübahisə edəcək? Vəyaxud onları kim qoruyacaq? Və Kim pis bir iş görərse Vəyə özü özüne zülm edərse Sonra da Allah'tan bağışlanma diliyərse Allah'ın Bağışlayan rehemli olduğunu görer. O kim Allahu alimen hakima Kim günah kazanarsa onu ancak özünün aleyhine kazanmış olar. Allah bilendir, müdrikdir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً əvْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪ۜ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪ۜ فَقَدْ احتمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ۜ Qim khata eder veya günah Sonra da onu təksiri olmayanın boynuna atarsa, özü özünə böhtan atmış və açıq aydın günaha batmış olar. Və ləvlə fədlullahi aləykə və rəhmətuhu ləhəmmət təəifətüm minhüm ən yudillukə və mə yudillunə illə وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Eğer sene Allah'ın lütfü ve rəhmi olmasaydı, Əlbəttə, onların bir qismi səni doğru yoldan azdırmaq niyyətində olacaqdır. Amma onlar özlərindən başqa heç kəsi azdıra bilməz və sənə də heç bir şeylə zərər vura bilməzdər. Allah sənə kitabı və hikməti nazil etdi və bilmədiyin şeyləri sənə öyrətdi. Allahın sənə olan lütfu böyükdür La khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynannas. Wa gizli söhbətlərinin çoğunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və ya yaxşılıq etməyi, yaxud da insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin pıçıldaması isə istisnadır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona böyük mükafat verərik. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Hər kəs doğru yol ona bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla geçsə, onu üst tutduğu yola yönəldər və cəhənnəmdə yandırarıq. Ora nə pis dönüş yeridir. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman ba'ida. Şüphəsiz ki Allah ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir azğınlığa düşmüşdür. İn yəd'unə min dünihi illə inəsən və in yəd'unə illə وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا Qular Allah'ı qoyup yalnız kadın adlarını daşıyan bütlərə yalvarır ve yalnız üsyankar şeytana staiş edirlər. لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا Allah şeytana lənət etdi. Oysa dedi: Mən sənin qullarından müəyyən bir qismini hökmən ələ alacağam. Wala udillannhum wala umanniyanhum wala amrannhum falyubattikunna azaanul an'am wala amrannhum Olə əmuran nəhum fələ yuuvayırun nə xalqanlarə məyət tə xdişəyipanana əən du ilə hiiffaqadı xasira xusranəm mu binə. Mən oları mülək doğru yoldan azdıracaq və xulyalara salacağan, Olara maldaranın qulaqlarını kəsməyi buyuracaq və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı qoyub şeytanı özünə himayədər tutan şəxs açıq-aşkar ziyana alıramışdır. Ya'iduhum və yumnihim və ma ya'iduhum şeytanu Şeytan onlara vədlər verir və onları xüyallara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Ulaika məwahu cehannam və la yeciduna Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapa bilməzlər.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 İman gətirib salih əməllər edənləri isə, ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Bu, Allahın gerçək vədi sayəsində olacaqdır. Sözündə Allahdan daha doğruçu kim ola bilər?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 Nə sizin arzunuzla, nə də kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəs onun cəzasını alacaq və o, Allahdan başqa özünə nə bir himayədar, nə də bir yardımcı taplayacaqdır. وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا هəm kişilərdən həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər Cənnətə girərlər və onlara qurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz. Və mən əhsən dînən min, min mən əsləmə vəcəhəhu lilləhi və hüvə məhsənun və attəbə'a millətə İbrahəmə hənifə və attəxədə Yaxşı işlər görərək Allaha təslim olan və hənif olaraq İbrahim dininin ardınca gedən şəxstən din baxımından daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi sevimli dost tutmuşdur. Və lillahi mə fissəməvəti və mə fəl-ərd. و كان الله بكل شيء محيطا göylərdə və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Allah hər şeyi əhatə edir. və istəftunək fi قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ فَيَتِمَّ يتام نِسَاءَ إِلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الودان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. Heç ki Onlar barəsində və həmçinin kitabda sizə oxunan ayələrdə özlərinə müəyyən edilmiş mirası verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar, zəif uşaqlar və yetimlərlə, ədalətlə rəftar etməyiniz haqqında hökmü sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir.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 وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Əgər bir qadın öz ərinin köbud rəftarından, yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa, ər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Aqı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və lən təstətiğun əndir tadilu bayn an-nisa'i walau harastum fala temilu kull al-mayli in tuslihu wa tattaqu Siz nə qədər istəsəniz də arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz Birinə tamamilə meyl edib digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü doğruldub Allahdan qorxsanız bilin ki Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Wa in yatafarra yu'nillahu kullam min saatihi Eğer er arvat ayrılsalar, Allah her birini öz lütfünden zengin eder. Allah her şeyi ehate edendir, müdriktir. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ardu.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 Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allah'tan qorxmanızı buyurduq. Əgər Allaha küfr etsəniz, bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsustur. Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Və lillahi mə fissəməvəti və mə fil ərd. و كفى بالله وكيلا. və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. İn yeşa yuzhibukum eyhennasu ve yati bi ahirin ve kana Allahu ala zalika qadira. Ey insanlar, eğer Allah istesə sizi yok edip yerinize başkalarını getirər. Allah buna qadirdir. Mən <Sessizlik> kâne yuridu thəvâbəddünyə fə'ində allahı thəvâbüddünyə vəl-əkhirə və kânə allahı səmiyən basıyrə Herkes dünya mükafatını isterse, bilsin ki, dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah yanındadır. Allah eşidəndir, görendir. Yəyyüha alləzīnə əmenu, künu qawvəmīnə bil qist şühədəə lilləhi və lev alə anfusikum. وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ اِن يَكُنْ غَنِيًّا بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا ou tu'ridu fa ey iman getirenler şahidliğiniz özünüzün və ya valideynlərin ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa bilə, Allah şahidlər kimi ədaləti qoruyun Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin varlı və ya kasıb olmasından aslı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Arzularınıza uyaraq haqdan uzaqlaşmayın. Əgər siz yalan danışsanız və ya həqiqəti deməkdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah ne ettiklerinizden haberdardır. Yəyyüha allazîne âmenu, âminu billahi ve rasulihi vel kitabı eləzî nəzzələ alə rasulihi vel kitabı eləzî nəzzələ alə rasulihi vel kitabı eləzî min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Ey iman getirenler! Allah'a, O'nun elçisine və elçisine nazil ettiği kitaba və ondan evvel nazil ettiği kitaplara, iman gətirin. Allahı, onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. i̇m nallazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam ki iman getirip sonra kafir olan yine iman getirip sonra kafir olan sonra da Artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcəkdir. Münafiqlərə müjdə ver ki, onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Əl-ləzîne yəttəxidûnə l-kâfirinə əvliyəə min dünil məminin. Əyəb teğûnə əndəhumul əzzətə fə innel əl qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar, gücü və əzəməti onlarda mı axtarırlar hal bu və əzəmət tamamilə Allah'a məxsusdur və qadə nəzzələləykum fil kitabi an izə səmiətum ayətil lahi yukfaru fəla taqədu fi hadifə ghayri inkum izəm mislhum inəllaha cəmiul munafiqinəl kəfirina fi jahənnə Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki Allahın ayələrinin inkar edildiyini Və onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə, onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri cəhənnəmə toplayacaqdır.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 Vallahu yaəhqumu bəyynə qumyau məlqiəmə Valəyiəəə Allahu iləfirinəaləl müminiəsə bilə. Onlar gözləyirlər ki sizə bir bəla gəlsin. Əgər Allahdan sizə bir qələbə gəlsə, Məyər biz də sizinlə değildiç mi diyəllər. Əgər kafirlərə bir qələbə nəsib olsa, məyər biz möminlərlə birlikdə sizə qalib gələ bilməzdikmi, sizi möminlərdən qorumadıqmı, söyləyərlər. Qiyamət günü Allah sizin aranızda hökum verəcəkdir. Allah kafirlərə möminləri məqlub etməyə yol verməyəcəkdir. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Münafiqlər həqiqətən də Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki Allah onları aldadır. Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini cəmaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər. Onlar imanla küfrün arasında tereddüt edir. nə müminlərə, ne de kafirlərə tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəxs üçün heç bir yol tapabilməzsem. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmenu lə təttəxidul kafirinə əvliyəl. Ətüridunə ən təcəalul illəhi aləykum sultanan mübinə. Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. Yoxsa Allaha öz əleyhinizə açıq aydın bir dəlil vermək mi istəyirsiniz? İnnal munafiqina fi d-darkil asfali minan nar wa Həqiqətən münafıqlar odun ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ, فأولئك مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا تُوْبِيدَنْلَرْ <تصفيق> Əməllərini islah edənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar müminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Mə yəfəalullahu bi azəbikum Şükrünü etdiniz və əmin oldunuz və Allah Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itayətkar qullarına təşəkkür edəndi, biləndi. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-soo'i min al-qawli illa man zulima Allah pis sözün ucadan dan sevmir ancak zulm olunan kimsələr istisnadır Allah eşidəndir biləndir All, or, or Əgər bir xeyri aşkərə çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əhv edəndir. Hər şəyə qadır ki. İnnə allaziyna yəkfirun billahi və rüslihə və yürəyidun an yufarriqوا bəynə allahı və rüslihə və yəqoolun. Və yəqoolun nəəmin bibəğðin və nəkfir bibəğðin və Və onlar arasında bir yol Allahı və onun elçilərini inkar edənlər. Allahı onun elçilərindən ayırmaq istəyib, biz o elçilərin bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq deyənlər və bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər. Ələikə humul kəfiruna haqqa, və ə'tədnə lil kəfirinə azəbən mühina. Məhz onlar əsl kafirlərdi. Biz kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. وَ viə ئەمnu بllه warslihi وَm يufərri qu bəynə أَحdim مهُ ulaq ulaqəsufyuttihim uucuaum وَəə ال Allah غfurraxiə Allaha və onun elçilərinə iman qətirən ve onlardan heç birinin arasında fərq qoymayanlara Allah öz mükafatlarını verecəktir. Allah bağışlayandı, rəhəmlidir. Yəsələkə əhlül kitəbi ən tünəzzlə aleyhim kitəbəm mənə əssəməə Fəqad səələu Musa əkbərə min zəlikə fəqələu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 Kitab əhli səndən onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Onlar Musadan bundan daha böyüyünü istəyərək, Allahı bizə açıq aşkar göstər, demişdilər. Haqsızlıqlarına görə onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara gələn açıq aydın dəlillərin ardından buzovu məbud qəbul etdilər. Biz bunu da əfəttik və Musaya açıq-aşkar dəlil verdik. Qarafa'na fawqahumut-tur bimithaqihim və qulnā lahum udkhulul-bāba sujadan və qulnā lahum lā ta'dū fis-sabt və qulnā Biz onlarla bağladığımız əhdə görə dağı başları üzərinə qaldırdıq və onlara qapıdan səcdə edərək daxil olun, dedik. Biz onlara şənbə günü üçün qoyulmuş qadağını pozmayın, dedik. Biz onlarla mühkəm bir əhd-i bağlamışdıq multim, qulink, ha福irbird pecəlishə Lectörlara TV-ə theosoq, theirdə indikikliklə ingin əlikəl 18-əyyətə Azərbayc doctor, qalaq Sunday-əsiyyətə əl corukỗi بل طبع الله عليها بكفرهم onlar bağladıkları əhdi peymanı pozduklarına Allahın ayələrini inkar ettiklerine peygambərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə dükar edildilər Xeyr, küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. Onlar həm də küfür etdiklərinə və Məryəmə böyük bir böhtan dediklərinə görə,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 Mə ləhum bihi min ilmin illə tibə azvən və mə qatəluhu yəqinə. Bir də, həqiqətən biz Allahın elçisi oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə, lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsanın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəkki i şübhə içindədilər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər bir ref'ahu llahu ilayhi wa kana llahu azizan allah onu özünə tərəf qaldırmışdır allah qüdrətlidir müdricdir وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا كتاب əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən yaxud İsanın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə İsa Onların əleyhinə şahid olacaqdır. Sabilul min min allazina hadu harramna alayhim tayyibat etdikləri zülmə görə onlara daha öncə halal edilmiş gözəl neymətləri haram etdik. Amda bir çoxlarını eləcə də özlərini Allah yolundan döndərdiklərinə. Wa akhdihim ar-riba wa qadnahu anhu wa aklahum amwala an-nasi minhum 'adaban alima. Qadağan olunmasına baxmayaraq sələm aldıqlarına və haqsız yerə insanların mallarını yediklərinə görə belə etdik. Biz onlardan olan kafirlər üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Lakin irrasixuna fil il ilmi minhum vəl-mü'minunə bimə unzilə iləyikə və mə unzilə Qablik vəl-müqimənə əssalət vəl-müqtunə əzzəkətə vəl-mü'minunə billəhi vəl-yəvmil əkhir əuləikə sənuqtihim əcran azimə Lakin onlardan elimdə qüvvətli olanlar və müminlər sənə nazil edilənə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 Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh etdiyimiz kimi sənə də vəh etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsaya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəh etdik. Davuda da Zəburu verdik. Və rüsülən qəd qasasnəhüm aleykə min qəblü və rüsülen ləmna qusushum aleyk. Və kelləməlləhu Daha öncə bir qisim elçilər bahəsində sənə söyledik. Digər elçilər bahəsində isə sənə heç nə söylemedik. Və Allah... Musa ilə vasitəsiz danışdı. Rusulam mubşirin və munzirin lə allə yəkunə lin nəsi aləllahi hüccə bəddər rusul Biz müjdə verən və qorxudan elçilər göndərdik ki İnsanların elçilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi olmasın. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Ləkin illəhü yəşhədü bimə ənzələ iləyik, ənzələhü bi ilmih, və əlmələikətü yəşhədunq. و كفى بالله شهيدا فقط sənə nazil etdiyinə şahittir O bu Qur'anı öz elmi ilə nazil etmişdir Mələklər də buna şahiddilər Şahid olaraq Allah kifayətdir İnnellezine kafarû ve saddû an sabîlillâhi qad dallû dalâlan Kafir olub insanları Allah yolundan sapdıran kimsələr dərin bir azğınlığa düşmüşlər. İnnellezine kafarû ve zalamû lem yekunillâhu li yaghfira və zalimləri Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönətməyəcək İllə tariqə cəhənnəmə xalidinə fiyhə əbədə və kənə zəlikə aləllahi yəsirə İçərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa bu isə Allah üçün asan. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اي Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən gələn haqqı çatdırdı, elə isə iman gətirin, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər küfr etsəniz, şübhəsiz ki, göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur, Allah biləndir, müdriktir. يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا إِذْ أَنْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلا Ey kitab əhli, dininizdə ifrata varmayın və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisi, onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin və Tanrı üçdür demeyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O pakdır, müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdən nə varsa ona məxsusdur. Qoryan olaraq Allah yetər. Lən yəstən kifəl məsihu ən yəkuna əbdən lillahi vələl mələikətül müqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan meleklər. Allah ona ibadət etməyi özlərini ar bilənlərin, və təkkəbbürlük göstərənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. Fə əmmə ləzīn əmənū وَمَنِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إيمان gətirib xeyirxah işlər görənlərə gəldikdə isə Allah onların mükafatlarını tam verəcək və öz lütfündən onlar üçün istədiyi qədər artıracaqdır. Allaha ibadət etməyi özlərinə ar bilənləri və təkəbbürlük göstərənlərə gəlincə, Allah onları ağrılı-acılı bir əzaba döykar edəcəkdir. Onlar Allahdan başqa özlərinin nə bir himayədar nə də bir yardımçı tapacaklar. ya ey insanlar sizə Rabbinizdən bir dəlil gəldi və biz sizə aydın Ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və biz sizə parlaq bir nur, Qur'an nazil etdik. Fə əmmən ləzənə əmənu billahi və əqtəsanu bihi, fə səyudxiluhum fə rəhmətin və fədl. Fəsə yudxiluhum fə rəhmətin minhü və fədlin və yəhdiyihim iləyhə sıratan Allaha iman gətirən və ondan möhkəm yapışan şəxsləri isə, Allah öz rəhməti və lütfünə qovuşduracaq və onları özünə tərəf gedən düz yola yönəldəcəkdir. Yəstəftunək <Sessizlik> qulillahu yuftikum fil-kəlaalah inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لها ولد. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظ Yübəyyinu allahu ləkum ən təzillu və allahu alim Səndən fitva istəyirlər. Də ki, valideyni və övladı olmayan kəsin mirası barəsində fitvanı sizə Allah verir. Əgər övladı olmayan şəxs öldükdə onun bacısı varsa, qoyub getdiyinin yarısı bacıya çatır. Əgər onun övladı yoxdursa, qardaşı ona varis olur. Əgər varislər iki bacıdırsa, ölən qardaşın qoyub getdiyinin üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər varislər qardaş və bacılardırsa, Kişiyə iki qadının payı qədər pay düşür. Allah bunu sizə bəyan edir ki, doğru yoldan çıxmayasınız. Allah hər şeyi bilir.